Kicsapódott az ablak. A szobámban ültem egy fotelban, szemben az ablakkal. Egyszerű szoba volt, de az én birodalmam, és nekem úgy tetszett, ahogy volt. A falakon madarak lógtak, meg annyi színes plakát és szabadban elkapott képek formájában. A tévén, ami szemben volt az ablakkal, mintha csak a műfényjel harcolnának a kinti világossággal vagy szürkeséggel, szintén egy madarat tartott el. Bár amas csak fából volt, még ha durván kifaragott módon, de akkor is szárnyas. Előttem az asztalon egy madártani útmutató könyv feküdt. A táskámon egy széttárt szárnyú has repült valahova, zsebemben sólmos gravírozású öngyújtó lapult. Cipőmre madárneve volt felírva. Röviden csirippeltek, víjogtak a fülembe. Kinéztem az ablakon, és elgondolkodtam. Az élet tele van kalandokkal, szépséggel, de néha rettenetesen bonyolult. Nem biztos, hogy nekem való, vagy talán nem is ez a formája. Pedig én imádom a bonyolult, és első látásra megoldhatatlan dolgokat. Valahonnan a zene csapott a fülembe. Pont olyan vad, tajtékzó, és összevissza volt, mint amilyen a hangulatom. Aztán lelassult, és már lehet, hogy nem zene volt, csak valami suttogás, valami moraj. A következő pillanatban kicsapódott az ablak. Eső és hideg levegő zúdult be rám. Megborzongtam. Valahogy nem volt erőm felállni, csak ültem a fotelban, és számolni kezdtem az esőcseppeket, melyek eltaláltak. Egy, kettő, öt. Jaj, már számolni sem bírom, annyira fáj. A távolból madári koltozás hallatszott, de annyira erősen esett az eső, hogy nem láttam, hogy honnan kitől érkezik a fájdalmas sikítás. A cseppek elöntöttek mindent. Tajtékzó hullámos tenger formájában elsöpörték a benti nyugalmat, békét. A könyv az asztalon. Jobb kezemmel erőlködnöm kellett, hogy megfogjam az előttem heverő madaras könyvet, amit a húzat, a szélvihar kinyitott. Elérve az ölembe vettem, becsuktam, hogy betettem a hátam mögé. Nem más legyen a vétkes, nem másra haragudjak, nem más bántson senki, ha önmagában kell rendet raknia. Megjelentett csukjás alak az ablakban, de már nem voltam vele tisztában, hogy valóban látom-e vagy álmodom. Egyszerre volt fekete, szürke és fehér. Köt gomolygott, mintha létezne, és mégsem. A fehér, a szürke és a fekete az igazság színei. Kinyújtotta felém a kezét, és elkapta a torkomat. Először csak simogatott. Újai, ahogy teltek a másodpercek, elszáradtak, csontosan karmolták a levegő, a létem minden porcikáját. Lassan feltűnt a csukja alól az arc is. Ekkor belén vágott a jeges rémület. De nem volt időm sem gondolkodni, sem megszólalni, mert a kész pillanatok alatt összeroppantotta a nyakamat, mint egy tojást. A világ apró kristály hullott melyek úgy szórodtak szét a mindenségben, mint amikor egy tűzi játék milliónyi szikrája robban az ég fekete mélységének átható ölelésében. Egy pukkanás volt, mint amikor a tévén kimegy a képcső. Aztán a nagy semmi. Nem éreztem az esőt, nem láttam a madarakat a polcon, a könyvben, az asztalon, egyáltalán semmit. És mégis nyugodt voltam. Nem féltem a jövőtől. Nem idegeskedtem a jelenet, és ami a legjobb, hogy nem fakadtam sírva a múltom. Minek egy dologgal bajlódni, ha elmúlt? Ha el kellett engedni, ha akkor az volt jó, most meg más? Megbántam, vagy megbántottam? Ő is, ahogy én, tanultunk belőle, mert az élet egy tanulás. Hiába tudtam, hogy az fájt, még akkor sem, ha a múlt volt a csukjában. A múlt nem győzhet le. A feketeség melegembet körül. Ez jól esett. Akkor ez van. Ez, amivel foglalkoznom kell. Ez, amiből megtehetem a következő lépést is. A következő pillanatban hallani véltem valamit. Talán zene volt, vagy valami más, már nem tudom. Nagyon szomorú hangulat árasztott el egy rövid időre. Egy csata meg volt, Most jöhet a következő ütközet. Ugyan már megvívtam néhány harcot, de ez más. Ezt tudom, hogy nem magamért vívom, hanem azokért, akik eddig engem védtek, egymás hátát tartjuk, így mindenki győzni fog. Nem bántva, nem elárulva, vagy megsértve. Egyelően, kéz a kézben, és nevetve, hogy a könnyei igazi örömkönnyek lehessenek. A húzat ekkor bevágta az ablakot, és én felébredtem. Nem volt vizes a ruhám, a madarak pedig onnan néztek rám, ahol előtte voltak. Az asztalról, a polcról, a könyvből, a tévéről. De kint esett az eső, fújt a szél. Elgondolkodta. És akkor kicsapódott az ablak.